Nej, kan vi inte. Vänta, Nej. <skratt> Men eh, jag hittar säkert. Vi hittar Vi säkert. Vi hittar säkert. Jag har varit. Freedom is the only way a game is Yeah. Okej, okay, nu räcker det Nu måste jag, nu måste jag stoppa dig där eh, Tack för skönsången Vi börjar ju börjar nu oftast inleda den här förbannade podden Med en sång Och jag vet inte var det kommer ifrån På något sätt så det verkar min? det Ja, det är, din. Tack. Det är ditt glas tack. På något sätt så verkar det rimligt att vi gör så Och jag vet inte varför Men skitsamma ja. Nu gör vi så eh, Ska vi starta där nu, eller? Mm. Mm. Då säger vi som vanligt Klapp, klapp, klapp och klapp! vi igång med avsnitt fyra av Sanningen. Och vi har funnit med en hel del vid det här laget egentligen. Bara på de här eh, få avsnitten. Vi pratade ju om Star Wars förra avsnittet och vi har fått lite trevlig respons på det. Och det tackar vi för såklart. Tack! Och efter vi hade släppt det avsnittet så ringde Malin. Du ringde mig och då lät det så här. jag bara undrar, eh, jag förstår att du är ett fan och så, men eh, vad hände egentligen där? Uh, jag vet inte, jag tror det var en blandning av övertrötthet, inte ätit någonting på hela dagen och hade fruktansvärt tråkigt när jag stod ute i förrådet på jobbet. Ja, det, det, det låter som en bra kombo, uh. egentligen, av de tre. För det var helt fantastiskt. Jag, jag har nog inte skrattat så mycket på länge och det tackar jag för. Jag verkligen. Varsågod, mm. ett skratt för länge i livet. Så är det. Mm borde bjuda med på oss själva här, Nej, eller hur? Nej, nu är energin slut. Nu, nu, nu, nu, nu är det slut. Nu är det slut. Ja. Dagens oi. tema idag blir Harry Potter, har vi tänkt. There once was a boy named Harry. Ja. <laughs> Okej, okay. vi börjar så här med vän. Hur kom du först i kontakt med Harry Potter? Var det genom böcker eller film? Genom film! Genom film, okay. Jag kommer ihåg det. Jag gick på bio med min dåvarande killkompis. Mm. Eh, om du lyssnar på det här, Ludde. Nej! <laughs> du... var, du... var, var, var det? Var, <laughs> du... Eller var det vi som såg det? Med mamma? Det var inte det jag skrattade för, Jag skrattade för att du har ingen som helst koll på vem som <laughs> var din pojkvän. Nej, det var inte min pojpe, pojkompis. Uh, Nej men min kompis hur fan, Jag gick hur fan inte mer än i trean <laughs> Tvåan eller trean då Du killar stadigt i tvåan <laughs> <laughs> Nej men, Eller var det vi som såg den Jag kommer inte ihåg ja, den Antingen så var den. det med Ludde, ja. eller var det Ludde Eller så var det Eller så var det med Kristoffer Men jag kommer ihåg att jag, jag såg den på bio Och det var ju precis som man fick se den då Åldersgränsen Nej Ja just det och jag har aldrig varit så pissred. Jag har aldrig blundat på en biofilm. Nej. Men den då. blundar jag på i slutet av dagen. Om ni inte har sett hemligheten, eller vad säger jag, den visas igen första rapporten, så ska jag inte spoila någonting. Nej. Men det var, alltså tänkte då att ni typ är jätteliten Och ser det alltså Man blir ju fan mörkrädd mm. Att spela schack Fick en helt ny inbörd, inbörd, ah. inbördelse ah. I den filmen kan man Och väl. titta i speglar också Ja, Jättemysigt mysigt, mysigt. Jag fick väl första kontakten med Harry Potter Jag läste faktiskt den första boken Innan jag såg den första filmen Jag kommer ihåg det att vi var på en resa en gång i Danmark mm. Och det var invasion Av getingar mm. och nyckelpiger som man kunde knappt gå ut mm, Just det och vi var där på resan när vi var små och då låg Kristoffer in i sin säng Och läste, vad var det, två Harry Potter-böcker Du läste ut två Harry Potter-böcker på en resa Man kan väl säga så här Om man beskriver det milt, att jag har en viss eh, En viss eh, Jag vill inte kalla det rädsla Men det är en viss, ett visst obehag För saker som flyger Ja, särskilt små saker jag känner, ja, Typ en albatross eller någonting det hade inte varit något nej, nej, nej, nej nej De, I'm an <laughs> Men <tryllt> är det Men <tryllt> det oj. <är> det... <tryllt> Ja, är det Getingar så är det, så är det en helt annan sak helt enkelt. Men eh, hur som har vi Harry Potter-filmerna. Eh, har du läst någon Harry Potter-bok? Den finns i Du har läst den första? Ja, mm. inte någon mer. Nej, okej. Okay. Eh, och du har sett alla filmer? Alla filmer jag har sett, Okej, okay. om jag börjar så här. Vi ska, vi ska inte gå igenom alla filmer utan vi ska, vi ska toucha på några få saker, tänkte jag, under den här podden. Och jag tänkte att vi börjar med att ta reda på... Eller rättare sagt, vi har redan tatt reda på det. Men ni ska få reda på vilket elevhem vi skulle sorteras in i. Och vi gjorde ju som, som alla respektabla och källkritiska människor gör. Vi gick till Google. <laughs> vi gick till Google och frågade Faber Google om hjälp. Och Faber Google han svarade. Google är din bästa vän. Absolut, och din värsta fiende. Mm. Eh, och Söker du på att du är sjuk på någonting så har du cancer. Ja, jag visst. Du har Alltid. cancer, du döende, du har en... Eh, banan. Mutet, eh, bananarm, mutantisk ska jag säga. mutation. Mutation av vektorklasm. Ja, du har... Ja. <laughs> <Som Spärks nog. laughs> I alla fall. Vi frågade Google och Google svarade. Och vi fick fram ett så kallat eh, test. Hustest. Ett hustest som visade... På ett 20-tal vilket hus vi skulle sorteras in i. Och för de som inte vet då, så, så är det ju fyra hus som styr Hogwarts. Och Malin, vet du vad grundarna heter? Har du an... någon koll på det? För jag har dratt det här för dig nu. Helga Hufflepuff. Det är en av dem. Uh, Sällas av Slytherin. Det är två av dem. Uh, du, du tog en väldigt konstig ordning på dem. Ja, jag vet. Eh... Vad heter hon? Rodrina Rory, Rory, Ravenclaw. Rowena. Rowena Ravenclaw. Mm. Och... Det är GG du ja, har kvar Ja, ja. Hittar du något där inne? Jag vill säga Gårdon, men det är bara för att jag tänker på hem just ja, nu. Men det är nästan Godric. Godric Gryffindor. Godric Gryffindor. Så alltså, Godric Gryffindor, Helga Hafelbaffer, Rovina, Ravenclaw och, och Sallas och Slidermin. Slidermin. Det är de fyra stycken trollkarlarna som en gång i tiden grundade Hogwarts. Och det är deras efternamn man slussas in i när man kommer dit. Mm. Och vi gjorde ju där testet då och bytte ut sorteringshatten mot Google. Lika trovärdigt. Och, och vi fick ett antal frågor då som vi besvarade en och en. Och jag besvarade mina frågor och jag blev slussad till ett hus. Och det huset blev Hufflepuff en lilla puff. Jag är en liten puff. Och puff. jag fick på brittisk engelska. Jag vill inte veta, jag vill inte veta. i alla fall har för jag fick Motiv mot Motiva mot motivationen. motivationen om att jag var en väldigt ansvarsfull, en väldigt Loyal. lojal och en trevlig, allmän trevlig person. Och då blev det helt, helt enkelt puff mm. som jag blev ingraverad i. Och du gjorde testet också, vad hände hos dig? Och svara nu ärligt Malin för att det här är viktiga grejer. You're Raven klar. Du är en Ravenclaw, okej. Okay. Och vad var för motivation där då? Att jag är um, envis. Nej, bullshit. Du är en jävla Slytherin. Jag vill vara en Slytherin. Men jag hade bara några poäng från Slytherin. Ja, just det, just det. Jag är typ på gränsfallet mellan Ravenclaw och Slytherin. Du är, du är något sånt där sidospål. Ja, alltså jag, när jag kommer utåt så ser de en Ravenclaw. Mm. Men inne är jag hämndlisten som oh. en Slytherin. Och galen ja Nej men Ravenclaw det är ju för sådana som är Envisa och kunskaps Törstiga Och mm, jag tyckte det passade in på mig ganska bra mm. Så och om ni inte har gjort det Så tycker jag att ni går in och kikar Sök på sorteringstest Och se vilket hus ni hamnar i Om ni skulle åka till Hogwarts Om vi går vidare då, Malin. Jag tänkte, tänkte prata lite <skratt> om lärarna på Hogwarts. Ja. För att jag har ju varit en. Vad det du liksom, Vad ja, ja. ja, det är kul. För att det har funnits en hel del personer, om vi nu tittar utifrån filmerna, utifrån personer som vi faktiskt har sett och inte bara blivit beskrivna av i boken, så är det faktiskt skådespelare som har spelat dessa då i filmerna. Och rent upp och ner då, rent upp och ner. Ja. Har du någon favoritlärare? Ja, jag har, jag har ju, ju det. Men nu kommer jag för fan inte få vad han heter. Va, beskriva den för mig. Så kanske det är han som är varul. Åh, va oh, det var en spoiler. Ja, ja, ja. <laughs> det var en spoiler. Eh, Lupo, Lupin. Lupo. Lupin, just det, ja, Lupin, just det. Så spoiler alert. Inna, Lupin. Nu vet ni vem som är varul. Ja, men det står faktiskt mellan uh, Lupin Mm. och han är ju inte en lärare. Nej, men då men det är det vaktmästaren. <laughs> det är Mr. Filch. Alltså. Ja. Det är Mr. Filch, smal Ja, men alltså sen så tycker jag ju om um, Nej, också. Ja, är det är klart. Men Va... gillar inte Snoppen. Okej. Okej. För att backa tillbaka, var det inte Mr. Filch som hade en konstig katt? Ja. Och jag, jag, för, jag, jag för mig att du gillade Filch Medan jag gillade Katte <laughs> Mrs Norris Heter <laughs> hon Så det var Mr Filch och Mrs Norris Så att Helt fantastiskt Min favoritlärare det är Minerva McGonagall Minerva McGonagall hon pratar så här Kom Bara med. för att hon är en shapeshifter Hon är en, hon är en så jag att göra Hon pratar med den där rösten och säger att Sitt ner i hårdskäften och lära dig råd Ungefär så <takers> Hon är ju helt fantastisk Alltså den sista filmen det är ju så Amazing alltså när hon tar kontroll Över Hogwarts och bara <språf> Nej det är ju inte I love it mm. Om vi vänder på det Den mest hatade läraren då kan vi enas om en här för att jag har en väldigt bra kandidat. Lärare. Mm. hon var ingen lärare. Nej, men nu pratar jag lärare. okej, okay, vi pratar allmänt då. Harry ja. Potter-karaktären, den mest hatade om du får välja. Ja, du är den mm. jävla <laughs> Inte svårt. Nej. Vad fan heter hon? Något på det. Då har vi samma ja. vi tänker vad? Tänker du katter också när du tänker? Ja, ja, och rösa så in i helvetet. Jag tror att Malin och jag Båda tänker på Dolores Umbridge oh, fy fan, oj oh, jag är barn När jag hör <laughs> namnet alltså Fy fan Som spelas av den fantastiska Skådespelerskan Imelda Staunton I uh, Harry Potter filmerna Och hon gör ju verkligen sitt jobb rätt Alltså det är universum Jack Leeson Joffrey, Game of Thrones och Alltså sådana karaktärer som verkligen Får en hel värld att hata dem Då är man en bra skådespelare Ja. Mm, uh, och uh, alltså Dolores Umbridge, jag tror aldrig jag hatat den karaktär så mycket, och nej. jag har ju sett så många bilder på fans som har gjort bilder på henne, att, som det stod att, erkänn för dig själv du hatade henne mer än vad du hatade Voldemort ja. i Harry Potter och det är ju faktiskt sant, för det att hon var, sant. Ju, hon var ju ond på riktigt, alltså Voldemort är den här stora ondskan, absolut men, men hon är ju för, för fan hon är jävla, ja för fan. han är jävla son ja, <laughs> alltså det går inte det att förklara, nej men han är ju fan en kattunge eller hundvalp jämfört med henne, ja ni, hon, jag tänker att ha henne som lärare. Oh, fy fan. <laughs> oh, Jesus. Jag hade ju bytt anhållen för dråk innan eh, jag, jag ens hade gått ur terminen. Harry Potter, vad har det betytt för dig? Mycket. Mm. Men det är ju ändå en sån serie som vi växte upp med. Egentligen. Ja men det var liksom det att man Man börjar växa upp Alltså man börjar komma upp i den här höga åldern Eller alltså inte höga men det är då man liksom Man har slutat tro på tomten Och påskaren och magi Det finns inte och Tala liksom, för dig själv Ja men alltså man, man börjar ju växa upp så sätt ah, ja, okay. att, Du börjar mogna lite i sinnet Ja på så sätt och det, är, det är så jädra tråkigt att bli vuxen mm. Det är ju det. Mm. Det, det Det jag önskar jag kunde åka Med Peter Pan Men det kan jag inte Nej. för den hemsk står det vad Peter Pan egentligen är, han är en dödsängel men i alla fall det är en, det är en, det är en diskussion för en framtid ja. pod tror jag. Ja, men då växte man upp där och man börjar liksom inse att vuxenlivet är svårt och sånt och man har, man har ingen magi runt om, runt om sig mm. och att gå in i liksom pubertiet och skola och allt där och jag som person hade det väldigt jobbigt i skolan. Mm. Kunde, liksom vi, gömma, ja, kunde gömma sig liksom i det här att det finns faktiskt en värld med magi. Så man hoppades ju nästan lite alltså när man stod typ på en tågstation typ i Göteborg eller någonstans <laughs> liksom att man skulle kunna gå genom, genom en vägg. Jag tror att någon gång så testade jag det. Alltså inte, jag sprang ju inte och knockade mig själv mot en vägg men jag var kom till något sånt här konstigt i Stockholm med en konstig perrong som såg precis ut som en sån här liksom, ingavel. Så jag gick och Tröckte lite på den Men det hände ju ingenting Fan så att, det är... att man är mugglar Det är synd att vi är mugglare alltså vi, borde, vi borde på något sätt ändra på det där mm. helt enkelt. Livet Jag väntar vidare. fortfarande på mitt brev ja, du... Det är bara att skicka dem en ugla. Nu börjar dingla så det har... ni har gott om ugglar ja, ja, det... det är bara att skicka Fan vad snålan är Det är riktigt många ugglor i mossen där uppe Ja faktiskt det Ja mm. <laughs> Och hörde du det nu, Malin, att Harry Potter-världen kommer fortsätta? Mm. För att för några veckor sedan så började de inspelningen av. Jag tror han heter Newt Scaramanga. Eller ska Scar Någonting sånt där inte Scaramanga. Det är ju en bondskurk, men han heter någonting sånt. Jag har inte riktigt i huvudet exakt vad han heter. Men jag vet att han kommer spelas av Eddie Redman, som vi båda. Gillar väldigt mycket. Du från Les Miserables. Och oh. eh, jag gillar han väldigt mycket i The Fear of Everything förra året. Ja, det gillar jag också. Eh, och har en välkänd, eller en, en välförtjänt Oscar tycker jag. Oh. Riktigt fantastiskt oh. bra spelat. Jag älskar honom. Eh, I alla fall, det kommer utspela sig jag tror det var 60 eller 70 år innan Harry Potter och kommer eh, handla om den här Eddie Redmans karaktär då när han eh, åker runt och söker och katoriserar magiska djur. Så att han kommer att kategorisera hippogriffen säkert oh, och örnar fenixen. och fenixen och allt liksom. Oh, så det handlar om hans resa. En Så att jag hoppas ju lite att vi kommer oh, få, få åtta lite karaktär. Vilken färg är jag en Det är väl svart eller? Nej, det är silver. Ja, det är silver, ah, silver, yeah. silver, silver, silver. Det var en annan jag tänkte på det här. Silver är i en just det. Mm, mm. Jag var, den mörka skogen i den första filmen var ja. så läskig liksom när man fick se vodde vodde för första gången. Ja, det var creepy shit. Creepy shit. Yeah. Malin, vet du... om jag ska, jag ska ta dig till ett test nu. Mm. Och jag ska... Jag vill inte test. Nej, men du ska få ett oförberett test enbart för att vi pratar skola, vi pratar magi och vi pratar reporter. Eh, först så vill jag veta, vet du... Hur många oförlåtliga förbannelser det finns? Tre. Det finns tre. Och det är rätt. Mm. Det finns tre. Och varför är de oförlåtliga? Uh, Eller vad händer rättare sagt om du använder någon av dem? En kan styra. Nej, men alltså vad händer med dig? Vad får du för straff ifall du använder en av de tre förbannelserna? Asgaban, va? Ja, en enkel biljett i som det. Är och för er som inte vet då, Askaban är ett det är, det är till liksom. som Alcatraz. Ungefär så. Och jag tror ja. att det finns en hel del inspiration i namnet där ja. ifrån. Med tanke på att det, är, det beskrivs som en, en plats ute i havet som man inte kommer till. Liksom. Så att det är väldigt mycket referenser till Alcatraz. Eh, som för övrigt är en serie som jag ja. tvingade Malin att se på. Fy fan vad bra. Ja. Hur som man det? Eh, och där kom det ordet igen. Woo, ordet är här! Du borde lägga in en ping-ping omstås för att använder Hur som Haver. Hur som Haver, ja, Level jag up. ordet. Level up! Yeah, I am going down! Mm. Eh, det finns tre stycken oförlåtliga förbannelser. Mm. Eh, och eh, jag tycker de är lite häftiga allihopa, för alla har en speciell innebörd. Kan du namnet på den förbannelsen som får en att eh, styra tanken och handlingen hos folk? Det, det är den enda jag inte kan. Det är den enda jag inte kan. Jag kan faktiskt den. Den heter Imperius Imperiusförbannelsen ah, och det. uttalas imperio ah, ifall okay. du vill kasta ah. den. Och den är ju egentligen bokstavligen talat en järntvätt. Du, ah. du kan få personen du kastar den på att göra vad fan som helst, dränka sig själv eh, mörda någon hoppa ner från ett träd hoppa ner från ett träd. <laughs> ja, grov, eh, du, alltså. ja visst, grovt. Du, du gräver en grap du gräver en grop och en grav med en grop i ja. I alla fall, Imperiusförbannelsen. Ja. Och det är ju egentligen... Man kan väl kanske, om man skulle kategorisera dem så är det väl den mildaste av ja, de tre. Sen finns det ett mellanting som brukar gå under eh, tortyrförbannelsen. Ja. Och den vet du lite om. Crucio! Crucio. Eh, som man uttalar den då. Men det är ja, alltså Den är ju använd i, i potter då, genom att eh, man återberättar hela tiden till att dödsätarna, så alltså Voldemorts... Ja. Eh, Voldemort Lakey liksom Voldemort. Använder, använder ofta den här förbannelsen för att eh, trycka information eller bara njuta av att tortera någon. Mm. Egentligen. Och sedan så finns det en förbannelse som är egentligen den ultimata förbannelsen och som eh, dödar direkt vid kontakt. Och eh, vi kanske ska säga den tillsammans, för du har väl koll på vilken det är. Då säger vi den på 1, 2, 3. Avada Kedavra. Ja, Elo. Donald. Okej. Nu när vi ändå pratar eh, förbannelser, vilken är din favorit eh, trollformer trollformel i Harry Potter om du får välja en? Du oh. Nu gick upp ett ljus för mobilen tror jag. Oh, eh, favorit. En favorit. Ska jag ta min så länge medan oh. du funderar? Jag har faktiskt en favorit och den är jättelam. Ja, oh, det är den som kan ta upp lås. Ja, det är den. För jag tycker mor, att, er, mor. Nej, den, Nej, jag tycker den är helt fantastiskt cool. För den är en sån här, alltså den är riktigt så här tung pleaser. Alltså när man säger den, den är, den är ju så jävla god att säga. Och sen, den gör ju ingenting, den öppnar ju ett lås bara. Den öppnar en låsdörr, men eh, den låter så här. Alhomora. Ja, alhomora. Alhomora. Ja. Helt fantastiskt roll för mig. Så att det är mitt val. Jag vill öppna dörrar. Jag vill brygga broar. Alhomora. Ja. Alhomora. Alhomora. Och din då. Har du någon som du tänker på? Ja. Mm. Alltså. Nej, men ge mig, ge mig så kanske jag kan hjälpa dig. Jag är ju riktig pottenörd egentligen. Ja. Oh. Uh. Uh. Uh. Uh. Uh. Det finns ju ganska många. Kommer ja. du ihåg vad den heter som får dig att bli ljust? Så du får en liten ljuskälla. Eller kanske den som den, jag tänker på. den som fäktar bort Dementore. Ja, Expector Patronum. Det är ju den, ja! Det är ju den! Mm, men sen finns det ju en som heter Lumos. Ja, där, är den. där är den! Där, där. Lumos. Lumos. Mm. Mm. Den är också ganska Det kan lan. vara för att jag är jättemörkrad, Så jättemörkrad. Ja. Perfekt, man kan... Lumos så blir det ljus liksom. Ja, så det var ju en fin metafor ja. ändå. Mm. Som du fick ihop där. Så alltså, Alohomora och Lumos är våra favoriter och vi hade ju dött direkt ifall det hade blivit de slagade. Jag, jag öppnar och... en dörr och du tänder ett ljus de oss direkt. Men Christopher, du öppnar dörren mm. jag tänder ljuset, du låser dörren igen du, du gömmer schryker. oss. På ja. <laughs> rad, här har vi taktiken. Eh, jag gillar Harry Potter, Marin. Och eh, det var väl det kanske vi skulle komma fram till. Och jag hoppas att ni har lärt er något nytt om Harry Potter. Möjligtvis om ni inte redan visste allt vi har körtat om idag. Och bara sitter och skakar på huvudena åt våra konstiga fasoner i den här poddisen. Jag sitter precis och kollar på Voddestav och jag har väldigt lust att ta den. Mm. Han har en heter det, replika. En replika, ja. ja Från Voddestav. Ja, Voddestav. Så att jag vill bara ta den och spinna runt och leka... På folk. Är folk kan inte tycka om. It must be the season of the <laughs> Nu kommer en katt här. Åh, oh, en svart katt. Nej, ne, lyft inte. Kommer svart katt. Nej, det är bara för att det Potter behöver vi inte lyfta här svarta katten. Som sagt, lyssna på oss på iTunes via podcastappen eller på Youtube. Det är där vi har. Sedan har vi också en Twitterkanal som ni gärna får eh, följa. Där vi lägger ut alla våra nyheter Och sedan så har vi även En gmail som ni kan skicka lite frågor Funderingar och allt annat kul Och då är det alltså Sanningen.podcast At sanningen Skicka oss lite frågor och funderingar Eller bara vill ni säga hur mycket ni hatar Malins sång Eller hatar mitt ordspråk Ja men sluta ordspråk. nu ja, jag Ingen hatar min sång, alla älskar sången Fan vad fet! Din katt har blivit. Det är hon väl inte? Det är för fan inte ens kul. Hon är, hon är ju att... som en jävla tunna. Du, hon är sexigt mullig. Hon är inte fet. Fuckface, är du fet? Nej, men, alltså, <laughs> du kan inte hålla på att säga saker om min katt. Hon, hon heter, det var du som döpte henne till fuckface. Så du får du stå ut med det. Hon heter inte fuckface. Hon heter fucky. Fuckface. Så att sluta mobba min katt. Eh, till nästa gång, vänner. Hoppas att ni har det bra. Och eh, som sagt... Vi, vi ses snart igen, hoppas jag. Och kom ihåg att sanningen finns där ute. Någonstans. Hejdå! Kus <laughs> Who's your daddy? You are a dumbass! <laughs>